I Finland arbetar man för högtryck för att hinna få alla byggnader och planer klara till de olympiska spelen i Helsingfors 1940. Och intresset utomlands är stort för OS i Helsingfors. Än så länge, i maj 1939, går allt planenligt, berättar organisationskommitténs ordförande, bankdirektör Jukka Rangel, själv före detta finsk mästare i tre steg. Vi har nu hunnit lika långt i förberedelser som Tyskland var 1935 trots att vi har haft bara hälften så lång tid för vårt arbete. Och vi har till och med hunnit längre i fråga om byggnadsarbetet på tävlingsplatserna. De flesta tävlingsplatserna står redan färdiga och det återstående blir klara inom år 1939. Det är bara olympiska byn som blir färdigbyggd under nästa år. Men också den är redo att ta emot sina gäster i vår tid. Just nu är det kanske främst inkvarterings- och biljett biljettfrågorna som kommer i förgrunden. Hundratusentals finnar har drömt om att få se spelens friidrottsdävlingar. Men bara 30 000 kan få plats på stadion samtidigt. Och jag har mig bekant att det också i Sverige finns åtskilligt flera skådelyssna än det finns platser och biljetter att tillgå. Det mest olika frågor och förslag får vi fortfarande i vår utländska post. Frågor som inte alltid bara berör spelen och våra förberedelser. En amerikansk skolpojke ville i ett brev senast i höst ha reda på om olympiska spelen var a undu eller a godo. Den Schweizare har undrat om vi alls har vattenledningar i Helsingfors. Men tyvärr blir det ju inga olympiska spel 1940. Under byggnadsarbetet med Sandebron över Ångermanälven mellan Härnösand och Sollefteå inträffar i augusti en svår olycka som kräver 18 arbetars liv. I bygget ingår ett 264 meter långt brospann, världens längsta, som ska gjutas i betong. Medan arbetarna håller på att göra i ordning i ljudformen ger byggnadsställningen vika och formen rösa ner i Ångermanälven. I november invigs Götaälvbron i Göteborg, en ny storbro i landet. Det är en gatu- och spårvägsbro över Götaälv. I juni öppnas Sornmuseet i Mora där Anders Son var född. Det är en donation av konstnärerna Anders och Emma Sons samlingar. Och i dem ingår också Sorengården, makarnas hem. Den första maj 1939 är för första gången i Sverige en allmän helda enligt riksdagsbeslut förra året. Men det är en helda utan kyrklig anknytning. Första maj är den internationella arbetarrörelsens speciella demonstrationsdag och i Stockholm, Göteborg och Malmö går sammanlagt 60 000 personer i första majtåget. Kvinnliga arbetstagare får enligt ett riksdagsbeslut i maj i fortsättningen inte avskedas på grund av trollovning, giftermål eller havandeskap om kvinnan har haft stadigvarande anställning i minst två år. Befolkningskommissionen säger i sitt slutbetänkande att födelsetalet i Sverige måste öka, annars utarmas landet. Kommissionen rekommenderar bland annat propaganda mot vad den kallar tidens ytliga lyckomoral och mot den destruktiva barnbegränsningen. Det måste enligt kommissionen födas fyra barn per familj för att Sverige ska kunna behålla sin folkmängd och familjen måste återfå en hedersplats i folkmedvetandet, säger befolkningskommissionen. Sveriges folkmängd 1939 uppgår till 6,3 miljoner.